טוב, אז שוב שלום לכולם וכל מי שנמצא כאן, כל מי שנמצאת כאן, איתנו הרב ערד, והרב ידבר איתנו אה, עכשיו על המקום, אה, על הכללים היסודיים החשובים אה, לבניית אה, בית טוב ומאושר, זוגיות טובה ומאושרת, אז אה, בבקשה, הרב ערד. שלום וברכה. אנחנו נמצאים בט"ו אב, וכידוע שאחד העניינים העיקריים של ט"ו אב זה יום שבו עוסקים בשידוכים, שזה כמובן מבטא גם את החיבור בין הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל, שהם על דרך חתן וכלה. כידוע ששיר השירים מבטא את האהבה הגדולה בין הקדוש-ברוך-הוא לעם ישראל, שזה על דרך איש ואישה, חתן וקלה. ועם אלה צריכים לנסות להבין מה, כמובן בזמן הקצר שאנחנו נשוחח, מהם הדברים העיקריים שעומדים מאחורי חיבור נכון ואמיתי בבית, שזה על דרך אותו חיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. באו חכמים ולימדו אותנו שאהבה זה הכוח היותר מהותי והיותר חשוב בכל התורה כולה. אידך פירושה וזיל גמור. רבי עקיבא, שמכיר את הסוד של שיר השירים ואומר עליו שכל אשרים קודש ושיר אשרים קודש קודשים, רבי עקיבא אומר שאהבת שאה, ישראל זה כלל גדול בתורה. בוודאי שכשרוצים להקים בית, הכוח היותר מרכזי שצריך להניע את הבית, שהוא היסוד שעליו הבית יעמוד וזה יגרום שהשכינה תשרה בבית, ובצורה פשוטה הכוונה שהחיים הזוגיים יהיו טובים, מאושרים וגם יגלו את התכלית האלוקית, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, הקדוש-הוא שורה כמו בבית-המקדש, הבית היהודי, הכלי במערכת היחסים שתאפשר את זה זה אהבה. זה הכלל הגדול. כמו שיהודי צריך לאהוב בכלל "ואהבת לערך כמוך", ודאי צריך לאהוב את בן הזוג. אבל מה זה בעצם אותה אהבה ומה שנעשה כרגע בזמן שלפנינו, לעשות, לפתח את הגורמים של האהבה באותו אופן שישמשו לנו כיסודות לבניית חיים נכונים ואמיתיים בתוך הזוגיות. וגם שנוכל מתוך הדברים האלה לבדוק את עצמנו, אם זה מה שאנחנו מחפשים, אם הקשר שאנחנו מחפשים. הוא קשר שיוכל להעניק את אותם גורמים. באהבה, הבסיס של אהבה, קודם כל זה חוויית הטוב, התענוג. כשאדם סובל, הוא לא אוהב כי הוא מתרחק. אהבה זה להתקרב. כדי להתקרב צריך שיהיה טוב לך, שיהיה לך תענוג. ומילא זה אומר שבבית בכלל באהבת ישראל, ובוודאי גם בבית, יהודי צריך להרגיש כלפי הבן זוג או כלפי יהודים אחרים, שטוב לי הקשר עם השני, נעים לי הקשר עם השני. המפגש, הביחד, זה לא מקור סבל, לא מקור צר, לא מקור ריחוק. אם המפגש הוא מקור סבל וצר, אז ודאי ש... זה לא, זה לא אהבה, זה אולי ההפך מאהבה. אהבה זה שטוב לנו, טוב לנו ביחד. טוב לנו, המפגש בינינו הוא נעים וטוב. וכמובן, כדי לראות, לגרום שהמפגש יהיה נעים וטוב, הרבה זה תלוי בצורת ההסתכלות שלנו על בן הזוג. אם אנחנו רואים את משהו מאיים עלינו, מציק לנו, מפריע לנו, מתחרה איתנו, יהיה לנו מאוד קשה לאהוב, אנחנו ההפך, אנחנו נתרחק, נרגיש מוימים ונתרחק. אם נראה את המעלות שלו, את הנתינה שהוא נותן לנו, את אותו מקום שלם, את הערך האמיתי שיש לו, ראיית המעלות, והמעלות באופן כללי שיש בו, וגם המעלות שמגיעים אלינו, גורמים לנו שיהיה לנו תחושה של טוב ותענוג. ומילא, כשאנחנו רוצים להקים בית, או רוצים לפתח את הזוגיות בתוך הבית, צריכים להסתכל על בן זוג, על הבן זוג, ממקום שרואה את המעלות, רואה את כל הטוב, ומרגיש בעקבות זה את התענוג שיש בקשר, את העונג שיש בהתקרבות. וזה גרעין בסיסי של אהבה, שכמובן, אם אנחנו לא מסוגלים להרגיש טוב בקשר, יש לנו בעיה, בעיה קשה. אמנם, הרבה פעמים אנחנו לא מרגישים את הטוב בקשר, את התענוג שבקשר, לא כי אין בקשר תענוג ואין בקשר טוב. בקשר יש טוב ותענוג. בשני יש הרבה הרבה טוב ותענוג גם כלפיך. רק בהסתכלות פסימית, ממקום שלילי שרואה יותר את החסרונות ואת האיומים, אתה לא רואה את אותו טוב. ולכן, כדי להגיע לזוגיות טובה, צריך לפתח את אותה ראייה טובה, את אותה עין טובה, שרואה את המעלות, שמה לב במעלות, שמה לב בטוב שהשני יכול להעניק לך, כדי שתוכל, בתוך ההתבוננות במעלות, להרגיש את אותו תענוג שקיים בקרבה ובקשר. ממילא בכלל יש תורה ידועה של המען שם טוב על הסוד של האהבה, שלכאורה האהבה זה הרגש שבלב. איך אפשר לצוות לאהוב? ואהבת לאחר כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, אפשר לצוות לאהוב? או שאני מרגיש או שאני לא מרגיש. והתשובה... שהביא על זה בעל שם טוב, שהציווי זה על ההתבוננות, דהיינו. לא ההרגשה, ההרגשה היא ממילא. אם תתבונן במעלות של הבורא ובנתידה של הבורא לך, תאהב את הבורא, יבוא הרגש שלם. אם תתבונן, מתוך זה אנחנו מבינים, תתבונן במעלות של בן הזוג שלך, תראה, תהיה מסוגל לראות את המעלות של בן הזוג. ממילא תראה את הטוב שבהתקרבות אליו. ותחווה את העונג שבהתקרבות. אז זה יסוד אחד מאוד מאוד חשוב, שאנחנו צריכים לדאוג, לוודא, שמערכת היחסים שלנו תהיה מתוך מקום שטוב לנו הביחד. וממילא, אם יש גורמים שמרחיקים, מצערים, צריכים להסיר אותם. ואם אנחנו לא מרגישים מספיק טוב ביחד, צריכים להתבונן ולפתח את אותה הסתכלות טובה, שתעזור לנו לחוות ולהרגיש. את הטוב שביחד. שב... עד כאן נקודה אחת. אבל לא רק הנעימות והעונג שבקרבה מאפיינים מערכת זוגית נכונה ואמיתית. בכלל, נקדים איזה הקדמה נוספת, להגיע לזוגיות אמיתית זה אתגר מאוד מאוד גדול. להגיע לזוגיות שלמה כמו שהתורה אומרת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק ואשתו והיו לבשר אחד, להגיע למצב של אחדות בין שניים, זה פלא וחידוש מאוד מאוד גדול. אז הכוח שאיתו מתחילים את ההתקרבות, זה אותו מקום שתיארתי עד עכשיו, זה המקום של העונג. אתה מרגיש את הטוב בקרבה, אז אנחנו מתחילים להתקרב. ואז מגיע הצד השני שמשלים את אותו תענוג, זה הנתינה. בן זוג שרוצה לגלות, להביע, טוב לי איתך, אני נהנה בקרבה איתך, איך תבטא את זה? תן לו, תעניק לו, תשפיע אליו, אל הבן זוג שלך. תן לו תשומת לב, תן לו מחמאות. תעזור לו בפועל בעניינים שהוא צריך, קנה לו מתנות. יש מקום מאוד בסיסי שאתה צריך לפתח בתוכך את אותו רגש שטוב לי איתך, אם טוב לי אני גם מטיב לך, אני מחזיר לך את הטוב. ולכן הביטוי, וזה היסוד השני שצריכים לזכור אותו, שאותה אהבה שהיא הרגש הפנימי שבלב, אנחנו צריכים לבטא אותו כדי להגיע לאותה התאחדות והיו לבשר אחד, לבטא את זה בנתינה. כל אחד צריך לשקול את עצמו האם אני רוצה ומסוגל לתת לבן זוג שלי ככל יכולתי להעניק לו בכל התחומים. צריכים הענקה בתחום הרגשי, נפשי, מחמאות, מילים טובות, מילות עידוד. צריכים עזרה ונתינה. בתחומים מעשיים, וכמו שאמרנו, לעזור לו במטלות שמוטלות עליו, לסייע לו בתפקידיו, וצריכים גם כמובן עזרה ונתינה שהיא מעבר לצד העזרה, של העזרה, אלא כמתנות וכו' שגם זה סוג של נתינה שמביעה את התשומת לב ואת הקרבה, בין אם זה הפרח. שנותנים בערב שבת או לא בערב שבת, בין אם זה המתנה שנותנים בזמנים מסוגלים או בזמנים או בסתם ככה, כל המקומות האלה מבטאים את הנתינה. אז יש לנו את האהבה ואת הנתינה שמבטאת בפועל את אותה האהבה. אבל יש עוד צד. כדי שהחיבור והאהבה יהיו שלמים ואמיתיים, צריכים גם ללמוד לקבל. לא מספיק שכל אחד מבני הזוג יהיה אוהב ונותן. גם לדעת לקבל זה נושא בפני עצמו. כי יש מצב שכשאדם מקבל נותנים לו תשומת לב, אהבה, עזרה, הוא מרגיש טוב עם זה. זה מצב נורמלי. כי הוא חסר. והוא רוצה שיעניקו לו וישלימו אותו. אף אדם, הוא לא שלם בתוך עצמו. באמת שני בני זוג, כל אחד מהם הוא חצי פלג גופה, חצי גוף כמו שהיו חכמים. מאלה אתה צריך את השני ואת תשומת לב מהשני שישלים אותך. וגם, לא את הכל אתה יודע לעשות ולא את הכל אתה יכול לעשות בעצמך, ואתה צריך את אותה השפעה שנותנים לך. עוזרים לך, אעשה לו עזר כנגדו, כצד של עזרה שמתבטל. אז המצב הנכון בזוגיות שאנחנו מודעים ומכירים במקום החסר שלנו ונכונים לקבל. אבל יש מצבים שמפרשים לא נכון את החוסר ואת הצורך לקבל. ולכן חושבים שזה לא לגיטימי לקבל. כי מפרשים בצורה לא נכונה שאם אני צריך לקבל מהבן זוג שלי, זה סוג של השפלה, נחיתות, חולשה. מה, אני לא מסוגל לבד, אני צריך את העזרה ממך? אני, מה, אני צריך את תשומת לב ממך? חסר לי ערך אהבה שאני צריך את המחמאות ממך או את התשומת לב? לא, אני מסתדר לבד. המקום שאומר אני מסתדר לבד, זה מקום שמשאיר אותנו בודדים. כדי להיפתח אל השני, אל הבן זוג, צריכים גם לפתוח בתוכנו את הנכונות ואת המודעות להיות במקום שמודה על האמת, כן, אני חסר, אני צריך את התשומת לב ממך, כן, אני חסר, אני צריך את העזרה ממך. זה לא בושה, ההפך. זה העובדה שאנחנו ביחד, וזה מתוך מקום שבאמת... רוצה לקבל, אז המקום שרוצה לקבל ואת ההשלמה מהשני זה המקום הטבעי שהוא לא רק שהוא לגיטימי, הוא מאוד חיוני כי אותו מקום שלא רוצה לקבל גם באמת ייקח אותנו בסופו של דבר לאיזו בדידות, להתכנסות בתוך עצמנו ולהתנתק מהשני. רק מצד שני, כמו שזה נכון לקבל כי אתה באמת חסר וזקוק ורוצה את התשומת לב מהשני צריכים לדעת גם להודות, להכיר תודה על מה שאתה מקבל. כי יש כאלה שכן, זה ברור להם שהם צריכים לקבל, גם מגיע להם לקבל, והשני בעצם לא נותן כלום. מה, זה מובן מאליו, הכל מגיע. אחת מהנקודות העמוקות שאנחנו צריכים לפתח בתוכנו זה לחשוב, זה צריך להיות בו זמנית, יחד עם זה שאנחנו מרגישים חסרים ורוצים לקבל, השני לא חייב לתת לנו, כי אם הוא חייב לתת לנו אנחנו לא צריכים להכיר לו תודה על זה. לא, הוא לא חייב לתת לנו, הוא נותן מרצונו להשפיע, להעניק לנו, ולכן אנחנו צריכים להודות לו על מה שהוא נותן. אז יש לנו כאן איזה שילוב. שמצד אחד אנחנו צריכים להכיר שבני זוג צריכים לקבל אחד מהשני, אבל יחד עם זה צריכים את אותה הכרה פנימית שאני רוצה לקבל, אבל הוא לא חייב, הוא לא עובד שלי, הוא לא חייב להעניק לי. וכיוון שהוא לא חייב, כשאני מקבל אני מודה על זה. מכיר תודה, וגם זה מעורר בי את הרצון להחזיר לו שוב בנתינה, ואז נוצר בין בני הזוג מעגל מאוד בריא של נתינה וקבלה. מצד אחד יש לנו, יש לנו את העונג שתיארנו אותו, העונג בלהתקרב, שמובע בנתינה. יצד שני, שזה אותה תחושה של חוסר, אמיתי ונכון, שאני מרגיש חסר, אני לא שלם, אני חצי, אני מרגיש חסר ורוצה לקבל מבן הזוג, אבל כשהוא נותן לי, אני מכיר לו תודה על הנתינה, מודה לו על זה, ואז מתוך אותה הכרת תודה, זה כמובן גם עורר את העונג להעניק ולהחזיר לו ולתת לו בחזרה, ואז יש בינינו מעגל נכון ושלם. של נתינה וקבלה. אז האהבה האמיתית בין בני זוג היא צריכה להתבטא במעגל של חיים משותפים שבהם יש לנו את הנתינה ואת הקבלה שמבטאים בתוכנו את שני מקומות, את הטוב שבהתקרבות ואת החוסר בלעדי השני. בלעדי הנתינה של השני, את התחושה שחסר לנו. החוסר בלעדי השני פותח אותנו לקבל ממנו, והעונג ב בהתקרבות מביא אותנו להעניק, וכבר נוצרנו פה מעגל של נתינה וקבלה, שזה מעגל מאוד מאוד חשוב בזוגיות, שעל זה גם נאמר, כמו שהזכרתי מכל מיני הפסוק בתורה, לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. אבל... כל מעגל הנתינה והקבלה ההדדיים שיש בזוגיות, וכמובן שאנחנו מדברים על בדיקת זוגיות לפני, צריכים לשים לב ולראות האם זה בעצם אפשרי להגיע למקום הזה של נתינה וקבלה נכונים ואמיתיים, האם אנחנו מסוגלים לפתח אחד מול השני את ראיית המעלות ואת העונג שבהתקרבות, וגם את הכרת החיסרון והמגבלה שלי, שלבן שלש... זוג יש לו מה להעניק ולתת לי. כי אם אני לא אהיה לראות החוסר שלי ומה... ולהיפתח, לקבל ממנו, לא, לא ייווצר המעגל הנכון והאמיתי. אבל בכל אופן, כשבנינו את זה בצורה נכונה, יש לנו כאן את המעגל הנכון של נתינה וקבלה, אבל בזוגיות יש עוד ממד. והוא הממד שמכונה בלשון של החכמים, אהבה שאינה תלויה בדבר. מי ששם לב, האהבה שתיארתי אותה, שמתבטאת בנתינה וקבלה, היא בעצם אהבה שמתבטאת חוסר, אני מקבל, טוב לי להעניק ולהתקרב למעלות של השני, זה נשמע לנו על דרך אהבה שתלויה בדבר. מה זה הדבר? הנתינה והקבלה. זה נכון, זה לא בעיה. בזוגיות יש גם את הממד הנכון הזה של אהבה שהיא תלויה בנתינה וקבלה, וזה מה שחכמים דרשו לנו על הפסוק. אעשה לו עזר כנגדו, אז יש לנו עזרה שבאמת אתה יכול לעזור, אתה יכול לא לעזור. יש כנגדו להילחם, אז אנחנו עכשיו בריחוק, או ההשלמה שבאה מתוך הנתינה. אבל... זוגיות בעומקה זה מפגש עמוק אחד עם השני, לא רק במה שהוא נותן ומקבל, כל אחד מבני הזוג, זה המפגש עם המהות של השני, שזה המושג אהבה שאינה תלויה בדבר. הרעיון הזה, אם אנחנו מורידים אותו, מה זאתה אהבה שאינה תלויה בדבר, אם אנחנו רוצים להוריד את זה לחיים הזוגיים מצד עצמם, והאם אתה מסוגל, בזה זה מתבטא, האם אתה מסוגל להיפגש עם המהות של הבן זוג שלך, עם עצם הנוכחות שלו, עם עצם מה שהוא מעבר למה שהוא נותן לך ואתה נותן לו. מעבר למפגש של נתינה וקבלה, האם אנחנו מסוגלים להיפגש עם העצם, עם המהות של השני? זוגיות מחייבת אותנו לקשר, קשר זה מלשון חיבור, להתקשרות אמיתית בין בני זוג, התקשרות שהיא באופן של ברית שאנחנו כורתים בינינו, שאותה ברית היא בעצם מגדירה את הזוגיות כיחידה, כמהות אחת. אנחנו בעצם מהות אחת. פלאג גופה, כל אחד וחצי מהשני, וממילא החיבור שלנו זה לא חיבור רק במה שאתה נותן, זה חיבור שבעצם אנחנו מהות אחת. מבחינה מעשית בעולם הנפשי והרגשי זה אומר כך, בני זוג שנפגשים במערכת היחסים ביניהם צריכים ללמוד לראות את הערך שיש בעצם החיבור, בעצם הנוכחות ההדדית אחד של השני בעולם של השני, בלי מה שאתה מקבל או נותן, רק. כמו צריכים לשים את הנתינה והקבלה שהנחנו להסביר עליה. כאילו עושים אותה, אוקיי, זה לא העיקר. לא העיקר שאתה עוזר לי, ולא העיקר רק שאתה אומר לי מילים טובות, או מביע לי תשומת לב. וגם לא העיקר שיש לי סוף סוף למי להעניק ולתת, זה חשוב, אבל זה לא העיקר. מה העיקר? שהנה אנחנו ביחד. הביחד הזה שאני רואה אותך ואתה רואה אותי בלי קשר לנתינה. תאורטית, בהתבוננות הפנימית זה כמו גם אם לא תהיה בנו נתינה וקבלה מסיבות כאלה ואחרות או בזמנים כאלה ואחרים. עצם המפגש שלנו הוא טוב לנו. עצם הביחד הוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא יכולים לנתק את הביחד, יש בינינו איזו ברית שהיא מעבר לנתינה ולקבלה. זה אהבה שהיא לא תלויה באיזה דבר חיצוני של נתינה וקבלה, אלא ודאי גם אהבה שאינה תלויה בדבר, היא תלויה בזה שאנחנו... מוצאים בזוגיות אחד את השני, ומה אנחנו מוצאים שמה? את עצמנו האמיתי. כל אחד מוצא בשני את עצמו ממש. כל המקום הזה, זה המקום שבמערכת הזוגית, הצד היותר חיצוני של זה, זה שבני זוג צריכים לדעת להתקשר, לתקשר נכון אחד עם השני, להתחבר נכון אחד עם השני. בצד הפרקטי המעשי זה היכולת להבין אחד את השני, להיות אכפתי אחד מהשני, כמובן בצד היותר פשוט להתעניין, להרגיש שותף בעולם של השני. ההשתתפות הפנימית, ההתחברות הזאת, היא נקודה מאוד מאוד חשובה ויסודית. כשבני זוג מדברים ומפתחים ביניהם קשר ולכן אחד מהדברים שאיתם אנחנו בודקים את היסודות של זוגיות, איך מתנהלת התקשורת ביניהם. האם הם יודעים להקשיב, לא כי זה נוגע לי או אני עכשיו שומע ממך איזו איזה אינפורמציה שאני אשתמש בה או אני עכשיו פותר לך בעיות אז אני אומר לך דברים שאני אסתול לך את הבעיות שזה כאילו התקשורת של הנתינה והקבלה. אלא יש תקשורת שבעצם הקשר, עצם החיבור בינינו הוא מאוד מעניין אותי. אנחנו יושבים ומדברים, אתה מספר על עולמך, ואני כולי איתך בעולם שלך. העולם שלך זה העולם שלי. למה? כי העולם שלך זה העולם שלי. אני מספר על עולמי ואני מרגיש שאתה איתי, מזדהה. בתוך העולם שלי. אז כל העבודה הזאת של תקשורת ופיתוח הזדהות, שגם מתבטאת אחר כך ב"אנחנו ביחד זוכים לילדים", "אנחנו ביחד זוכים לפעול בעולם, לעשות שליחות", הביחד שאיתו אנחנו פועלים ועושים שליחות ומתקדמים בעולם, זה בעצם הביטוי הפנימי והעמוק של אותה אהבה שאינה תלויה בדבר. זה ביטוי חיצוני, אבל זה מבטא את אותה מהות פנימית ועמוקה של אחדות עמוקה בינינו. וממילא, כשאנחנו בודקים לאיפה זוגיות צריכה להגיע ומה צריך להיות בה, אז יחד עם האהבה והנתינה והקבלה שדיברנו עליה מקודם, אנחנו הופכים למצוא בה בתוך הזוגיות הזדהות אמיתית, ברית אמיתית. חיבור פנימי ועמוק של שותפות מול העולם, אבל חיבור עמוק גם שותפות בינינו. לא רק מה אנחנו נותנים ומקבלים, אלא עצם החיבור צריך לבטא שותפות אמיתית. ושם, בתוך אותה אהבה שאינה תלויה בדבר, בפנימיות הזאת, שם בפועל השכינה בעיקר שורה. כדי ששכינה תשרה בתוך הבית היהודי, צריכים גם את החיבור ואת ההזדהות העמוקה שיש בין בני הזוג, את השותפות הפנימית הזאת, את האחדות הפנימית הזאת, אבל גם את הנתינה ואת הקבלה. אם יש אהבה של נתינה וקבלה, יחד עם אותה אהבה פנימית ואמיתית, ומבטאים את זה בחיים באופנים, שכמובן דיברנו על זה בתמצית ובנקודה, אבל מבטאים את זה בחיים באופן של נתינה וקבלה ובאופן של חיבור בתקשורת טובה והזדהות אמיתית, שם הקדוש ברוך שורה, שם השכינה שורה, ואז ודאי בני זוג זוכים לאותו מאמר מופלא של חכמים, איש ואישה, זכו שכינה ביניהם כמו, כמו בבית המקדש, ככה בתוך הבית, הקדוש ברוך הוא מתגלה ונזכה בעקבות זה בעזרת השם, שנעמיד את הבית שלנו במקום. שיש בו אהבה אמיתית בשני רמותיה, נזכה בעזרת השם מכוח האהבה הזאת לאהבה הגלויה של הקדוש-חולים לעם ישראל בגאולה האמיתית והשלמה. תודה רבה, הרבה הרב ארד. יישר כוח גדול.